А він, Теодор, теж любить ті смоктулі. Він би їх сам з'їв, якби знав, що вона така. Юрко чомусь стояв по другий бік вулиці. Дивився на неї закоханим очима і усміхався. Дивився і усміхався. Дивився і усміхався. Вона просягла до нього руки, поривалась перейти дорогу, але не могла. Ніби якась невидима пробавна стіна розділяла вулицю. Просила Юрка сказати, де він зараз, куди поїхав Стуричів, чому не розшукує її. Але він мовчав, і від того мовчання вона починала плакати. І тоді вже являлася димка, гладила її по голові, як колись у дитинстві Не плач, богоданцю, хіба тобі не довгарає вельми, то неправда, що твій здерубок лідавий, неправда, богоданцю. Ти послухалась серця, а то не гріх слухатися серця. І, кохання, то не гріх, дівойко. Ой, яка ж ти красна, Як те квята в саду, Як той налитий колосочок у полі. А випий на богоданцю меду вересового Всю хворобу як рукою зніме. Дана випила жовтувато-червоний напій із чашки, Яку колись подарувала Димці. В грудях розлилось дивне заспокійливе тепло, А на гарячу голову, ніби хтось прохолодну долоню поклав. Хто? Димка? Мама? Тато? Юрко? Вона заснула. А коли прокинулась, гарячка спала. Та до Млинова театр поїхав уже без неї. Ніна, напевно, залишила її під опікою лікаря Модеста Левицького, який викладав у гімназії і заодно лікував місцеву інтелігенцію. Левицький сказав, що у Дани фолікулярна ангіна, з нею вони впоряються, головне не допустити, що пішло ускладнення на бронхи або серце. Певна дуже переживала за голос і тому наказала до їхнього повернення виконувати всі вказівки пана лікаря. Поменше розмовляти і навіть не пробувати співати. Не можна навантажувати запалені голосові зв'язки. Дані було прикро до сліз. Напрацювалася вже, навиступалася, здихля нещасна. Ще нічоісінько не встигла зробити, а вже стільки клопотів людям завдала. Замість того, щоб мандрувати з театром і в перервах між виступами брати уроки ні непевної, змушена сама самісінька сидіти в хаті, ковтати яку мікстуру і гаряче молоко з медом. Та головне, що після цієї пригоди не пропав голос. Бо що їй тоді робити, що? Думала про Юрка. Чому він мовчить? Чому навіть у Маренні не зранив ні слова? Втім, це усамітнення мало і свої плюси. Коли Дана стала поправлятись. Модес Левицький приніс її два підручники з української мови історії. Голос – це добре, дуже добре, але без освіти артистичні поняття сьогодні ніяк не можна. Хочете вчитися? Хочу, але. А хочете – то й розпочнемо. Він ніби не почув її але. Прочитати ось звідси і сюди, а завтра поговоримо. Так Дана взялася студіювати гімназійну програму. Пізніше, коли видужала, але, як казала, ні напевно, голос, що був на карантині, навіть ходила на заняття. Викладачі приязно зустріли молоду актрису вже не гімназійного віку. Навчання в гімназії були платними, але для дани зробили виняток. Хоча, як дізналась вона пізніше, це був не такий вже й виняток. Навчальний заклад не раз брав під своє крило здібних дітей, які прагнули мати українську освіту. Розділ шостий. Добіг кінця вже традиційно плаксивий Волинський А Разом з ним і мандрівний театральний сезон. Трупа Микола Певного повернулася з Острога до Луцька якраз тоді, коли літо нагадало про свої гарячі обов'язки. Розмило небесним віником бруднуваті хмари і нарешті вивело на авансцену таке довгождане сонце. Артисти тішилися, як діти, наблукалися моквою, то хоч відпочиватимуть за ясниці. Ніна, певна, запропонувала перед тим, як розбігтися, роз'їхатись на літні канікули, дати для лучан прощальний концерт. Концерти певніці організовували нерідко впродовж усього року, адже мали і свій оркестр, і талановитих співаків, і навіть хореографічну групу. Публіка дуже любила такі дійства а для театру це був один із способів заробити додаткові гроші, яких постійно бракувало, і прорекламувати свою драматургічну програму. Частенько саме з концертів розпочинались їхні маленькі гастролі в тому чи іншому населеному пункті. Спочатку в містечку чи селі артисти влаштовували виступ музикантів і вокалістів, а вже після того глядачі розігріті музикою та співом і познайомлені з колективом приходили на виставу. Цього разу концерт, заключний акорд сезону, вирішено було дати у публічному саду, де зазвичай проходили народні гуляння і різні культурні заходи Луцька. Цей публічний сад біля Святотроїцького собору з'явився у місці ще на початку століття. Його закладали ландшафтний пейзажист з Києва Рудольф Троцке та місцевий садівник чех Севолодко. Чимало відомих містян мали у саду свої іменні дерева за якими самі ж і доглядали. Ще тоді на площі парадні збудували і сцену для оркестру, який грав щовихідного і в свята. У складні, затяжні воєнні часи сад дуже занепав. Але, за другої речі Посполитої, воєводство взялося за його упорядкування. Знову залунали мелодії оркестру,